Nagy nehezen felharsant az ebédszünetet jelző kettős sípszó. Ha minden jól megy, kb. egy órán állt enyém a ház. Max. egy-két melós bagózkod majd az udvaron. Jössz golyálni? kérdezte Így Illetve csak próbálta, mert megült a a torkát, az arca is hullafehér volt tőle. Ma nem tudok, van egy kis dolgom. Gyere, bekapunk valamit, erősködött. Tényleg nem mehetek, de hoztam magammal ebédet. Bögtem az öltöző felé. Persze kamusztam. Mi a fantasztikus nő, de nem épp egy bajnok. A műszak végeig éhes maradok, de pillanatnyilag ez izgatott a legkevésbé. Hát jó, akkor szevasz! És már ott sem volt. Senki mást nem érdekeltem, és ez nekem tökéletesen megfelelt. A melósok és szakik némi tisztálkodás után elpárologtak. Néhányan még szöszmetöltek az udvaron, de ezek nem jelentettek számomra veszélyt. A villa elcsendesedett. Csak az esőcseppek kopogtak halkan az ablakon. Esik eső, jaj, jaj, jaj mindjárt itt az ibatars. Felmentem a lépcsőn. A kurszcsomó minden lépésnél megcsörrent a zsebemben. Tűzes villáncik ázik, aki nem fut meg ázik. Nyomasztó érzés volt egyedül lenni odabent. Az épületet megviselte, hogy kíméletlenül nekiestek. A bakolat sok helyen megrepedezett, helyenként le is hullott. Mintha krikszrakszokat láttam volna a hűlt helyén. Farrarót Fa firkákat a múltból. Talán ellankadt az ápolók figyelme, és szabadon garázdálkodhatott valamelyik beteg. Az ablakokat úgy megülte a por, hogy csak valami homályos derengés szűrődött be rajtuk. Épp annyi, hogy láthatóvá váljanak a levegőben örvénylő porszemek. Elindultam az emeleti folyosón. Barátságtalanul csikorgott a tarpam alatt a viharvert járólap, Egyetlen szobában se pillantottam be a folyosó két oldalán, bár a fantáziám elég lagymatag, nem akartam kísérteni a sorsot. Ha valamelyikből egy hajdani elmeháborodott szelleme nyújtogatná felém a kezét, tuti felkötném a nyúlcipőt. Gyerekek is lehettek a páciensek között jutott eszembe, de gyorsan elhesegettem a gondolatot. Már közel a folyosó vége. Koncentrálnom kell. Dörömbölt a szívem, tulajdonképpen ok nélkül, hiszen nem élet haláról volt szó, Legalábbis akkor még nem. De ez a kegyelmi állapot nem tartott sokáig. Belértem az irodába. Egy fotelen kívül mindent kihortak már belőle, csak a négy csupasz fal merett rám békebeli tapétájával. Sehol semmi. Csak a nagy üresség. És a hátsó fal tövében ott kósolt a fekete szörnyeteg. Barátságtalanul néregetett mint egy ugrásra kész párduc. Megérezhette, hogy van valami, amivel végleg megadásra bírom. Előhúztam a kulcs csomót, és meglatolgattam a markomban. Na, fogatlan. Csapjunk a lecsóba. Szólítottam meg. Hát tudtam, hogy nem harap, hiszen az összes fogát kihúzták. csak az itt kezelt betegeknek annak idején. Nekem viszont volt néhány fogom egy kulcskarikán. Lehet, hogy a szép is az intézet páciense volt, ötlött fel benne az abszurd gondolat. Páncélszekrénybe értékes dolgokat szoktak zárni, és ezeket őrizni komoly felelősség. De ha egy széf megháborodik, azzal mit csinálnak? Hát bezárják a vicces házba. Ö, egy takaros kis agymenés volt. A hely szelleme válthatta ki, vibrált a téboly levegőben, odzakatolt a falakban. Ideges darázsrajként hömpölygött elő a padlóból hallani lehetett, ha az ember fülelt egy kicsit visszatartott lélegzettel. Én viszont pekemre nem hallottam meg. A szép zárját méregettem, és a kulcsokat, hogy melyik illene bele. Biztos voltam benne, hogy a fekete szörnyeteg nem harap. Micsoda tévedés! Éppen arra készült, hogy leharapja a fejem. Meg is tette. Csak egy ideig még nem vettem észre. Fogtam az első kulcsot, Bedugtam az árba, megpróbáltam elfordítani. Bukta. A mindegy van még bőven. Második. Harmadik. Egyedik kulcs, zéro eredmény. Eleve ideg volt a villában, de a szörnyetek kifejezetten dermesztő fagyot árasztott. Nem tudom, milyen anyagból készíthették, de beleborzomtam akárhányszor csak hozzáértem. Ötödik kulcs. Hatodik. Hetedik. Kezdtem ideges lenni. Kellett nekem nem arra az agyament elképzelésre, hogy kincset találok. Ahogy folytok a kulcsok, úgy vált egyre nyilvánvalóbbá, hogy a való világban nem történnek ilyesfajta csodák. Nyolcadik kulcs, kilencedik, tizedik. Hát találőhetnék egy pár fotót, és kiteltném őket a blogra néhány szellemes mondattal arról, hogy miként tártam fel majdnem egy régi tébolyda titkát. Talán. És. A tizenegyedik kulcs tökéletesen beleillett a páncél ajtó zárjába, elfordult, és jól kivehető kattanással kioldotta. Elkerekedett a szemem, kapkodtam a levegőt, nem is akartam elhinni. Nyirkos lett a tenyerem, és majdnem visszafordítottam a kulcsot. Hát kell az nekem, hogy kinyissam, és üres legyen. Egyszerűen ez tűnt a legvalószínűbbnek. Fantáziálok össze-vissza, mint egy kisgyerek gondoltam. Hirtelen támad bennem valami rossz előérzet. Mint a figyelmeztető morgás szűrődött volna ki a páncérszekrény belséjéből. Mély torok hang. Pandóra jutott eszembe. Mit szabadítok a világra, ha kinyitom? Persze győzött a kíváncsiság. Ha az ember nem volna kíváncsi, a problémái jó részétől megkímélné magát. Én legalábbis biztosan. Csak, hogy akkor még nem tudhattam, hova jutott a felfedezésem. Ha csak a halvány fogalmam lett volna is róla, akkor minimum kettőre zárom az ajtót, eldobom a kulcsot, és tűzök anna, mintha az életemért futnék. Nem, nincs túl a hasonlat. Pár év múlva valóban az életemért futottam, de erről majd később. Egy csomó bölcs dolgot tehettem volna, én azonban mindezek helyett résnyire nyitottam az ajtót. Meglepően súlyos volt. Neki kellett veselkednem, hogy tovább mussam. Rángottam, cibáltam, de alig mozdult. Határozottan ellenállt. Csikorgatta évtizedek óta kenetlen zsanérjait. Úgy éreztem magam, mint az így a sárkányodat főhőse. Szét akartam feszíteni a sárkány állkapcsát. Végül csak sikerült. A rés szélesre tágult. Előre hajoltam, hogy lássak is valamit, és. A szép üles volt. Anyádat! szakadt ki belőlem. Meg lehetett volna formázni rólam a csalódottság szobrát. A kisgyerek, akit elragadott a fantáziája. Drága égszerekkel lepem meg miát, és ő boldogan kacag. Na persze, és aztán felébredek. Olyan üres volt a trezor minden polca, hogy rossz volt nézni. Összeszorult a torkom, alig bírtam lélegezni. Még közelebb hajoltam, és reményvesztettem kémleltem a sötét üreget. Minden polc teljesen üres, leszámítva egy soványka kupacs papírt ott legalul. Kincs, pénz, régiség. Persze, biztos, felmaradni fecni. De ha már idáig eljutottam, legalább maxoljam ki ezt a szánalmas helyzetet, lőttem egy fotót a nyitváló páncélszekrényről, az évszázad rablása. Hogyan lettem milliomos? Ilyes írok majd a képek alá a blogon, Benyúltam a papírokért. Áradt a hidegat rezorból és nekem fogalmam sem volt róla, hogy ennek ellenére a pokoltorkába dúdosom a kezem. Valami blanketták voltak. Ebből ugyan hasznom nem lesz, az biztos, de legalább ne fotózom őket. Amikor azonban felemeltem a lapokat, valami megakadt a szemem. Valami még volt alattuk. Újra felhorgat, bennem a remény, de azonnal ki is aludt. Néhány régi hang volt. Nem olyanok, mint a maiak, hanem kicsi, fekete, középen lyukas korongok. Marha jó, morogtam, és megint visszasüppettem a csalódottságba. A papírokon alig volt por, kiválóan szigetelhetett a páncélszekrény. Egy pillanatig úgy éreztem, mintha a varangyot tartanék a kezemben. Ismét meglódult a fantáziám, kígyóként tekerektek előttem a lapok, még némi halksziszegést is hallani véltem, szóval valakinek mégiscsak sikerült kirámolnia a széfet. Minden gondosan kipakolt belőle, csak a papírokra és a lemezekre nem tartott igényt. De vajon miért? Mert hozzájuk sem akart érni. Eskuszom, hogy ez jutott eszembe, valamiféle hatodik érzéken már akkor azt csúkta, hogy időzített bombát tartok a kezemben. Na de miért is hallgatnék az ösztöneimre, ugye? Átfutottam a megsárgult lapokat, hát ha elfeledett bankszámlák adataira, vagy valami hasonlóra bukkanok. De szó sem volt ilyesmiről. Orvosi dokumentációnak tűnt, amit láttam. Sima feljegyzések voltak dátummal ellátva, vizsgálatok és talán valamilyen terápiás üléseki leírásával. Elmegyógyító intézet, Zsolna, Hurban utca 41, állt minden egyes fejlécen, alatt a géper dátum mindegyik lapon más. 1939. 6. Hó, 3., a, 1939. 7. Hó, 12., a, 1939. 8. Hó, 20. A, egy elvegyógyintézet orvosi feljegyzései a múlt századharmincos éveiből. Oké, okay, ha mást nincs. Már nyúltam volna a mobilomért, hogy jobb híján legalább ezekről készítsák pár fotót, amikor valami felkeltette a figyelmemet. A keltezés ugyan változott a lapokon, a páciens neve azonban mindegyiken azonos volt. Walter Fischer. Nem mondott semmit a név. Német lehetett, vagy zsidó. Talán egy korabelicelev, ismert színész, politikus, egy tekintélyes valaki, akit itt kezeltek, de hogy titokban maradjon, a trezorba zárták az aktáit. Felcsigázta az érdeklődésemet az ismeretlen név. Megpróbáltam kibogarászni valamit a papírokból, de nehezen igazodtam el a gépelt és kézírásos feljegyzésekben. Nagyot recsent a falépcső. Összerezzentem. Valaki elindult felfelé a földszintről. Egy pillanatra megdermedtem a rémülettől. Csak most érzékeltem, hogy micsoda feszültség van bennem jó ideje. Ne szívódj fel, pszió, Dolog lesz! Mennydörögte egy basszus. Szóval vége az szünetnek, és jön valaki felfelé, a jelek szerint konkrétan Ferro. Nekem meg teljesen ne az agyam. vaz -e? A papírokat ösztönösen a kabátomba dugtam, a súlyos ajtót visszazártam és húztam kifelé az irodából. Azokról a baszom nem ezekről még csak egy fotót sem készítettem, egyszerűen visszazártam őket a szívbe. Ha aznap mondjuk olyan szerencsés véletlen esik meg velem, hogy eltöröm a kezem vagy a lábam, akkor ott is maradnak az idők végezetig. De hát nem így történt. A, a táskámba sűrjesztettem, és ledolgoztam a délutáni óráimat, majd kiköptem a tüdőmet. De baleset sajnos nem ért. A falról levert csempe és a szétfúrt beton darabjait tanískáztuk kifelé. A melósok iparkodtak végezni akartak a földszintel, mielőtt beütt a hétvége. A terv szerint hétfőn már az első emeletnek ugranat neki. Hulla fáradtan értem haza. Lezuhanyoztam és ledöltöm egy fél órára, de mi a felébresztett? Azt mondta ki jössz velem vásárolni. Közölte szeliden. Tényleg ezt ígértem. Nem bírtam nézni, ahogy milyen a nehéz péntegi szatyrokkal cipekedik. A két tapos után brutális lázam volt ugyan, de az ígéret szép szó, fölci hát, és bevettük magunkat a közeli plázába. Nem nyújtunk valami extrém shoppingot, hiszen az is sikernek számított, hogy volt miből megvenni a következő heti kaját, meg más szükséges cuccot. Otthon leroskadtam a kanapéra, gondoltam felpakolok valamit a blogra, de nem volt hozzá erőm. Mi a vacsorát főzött? Ebés közben filmet néztünk a tátráról, a barátnőm ugyanis imádja a hegymászást és mindent, ami a hegyekkel kapcsolatos. Szívesen járok a természetbe én is, de miához képest a fasorban sem vagyok. A hosszú trapás gerincpászás a kedvence, lehetőleg bivakkal, vagyis szabad ég alatti táborozással. Kellemesen elpilledve hevertünk egymás mellett a kanapén, simogatni kezdtem, és a többi nem részletezem. Utána elszúdítottunk. Amikor kinyílt a szemem, kint már sötét volt. Mi a szintén mozorogni kezdett, aztán átbotorkált a hálóba. Követtem volna, de én nehezen alszom vissza, és nem akartam a hánykolódásommal felébreszteni. Bámultam a mennyezetet, sajgott minden porcikám. Eszembe jutott a zsákmányom. A papírok az előszobában ledobott táskámban vártak, mint mérges kígyók a fészkükben. Halkon kiúvakodtam, behoztam a paklita nappaliba. Meggyújtottam a kislámpát, feltettem a fülesemet, zenét indítottam a telefonról. Párosztelár Seven and Storm című albumát halátán érdekel. A lapok totál összehűszaságban követték egymást, ezek között már kotorászott valaki. Talán aki kirámolta a széfet. Átkurkázta a mutyót, aztán mégis visszatette. Nem érdekelte, amit látott bennük? Vagy elriasztotta valami? Franz tudja. A fej alatti dátumok alapján azonban szerencsére simán sorba lehetett rendezni a lapokat. Ezt meg is tettem, aztán belevágtam az olvasásba. Az első lehetett a betegfelvételi lap 1939. június 3-ai Ilyen adatok szerepeltek rajta. Név Walter Fischer. Születési dátum 1893. második 4 -e. Állandó lakhely Vágmosóc, Vágújhelyi Járás, Szlovákia. Foglalkozás, munkás, batagyár, Simony. Megjegyzés, a beteget három hetes Simonyi kórházi kezelés után szállították be, tipikus parafrénia gyanújával. Egy rakás latin fejezés következett, ami nekem kínaiul volt. Anxiózus magatartás, viszkerálisz halucináció, paranaív tévesz is ilyesmik. Csukódott le a szemem, fontolgottam, hogy mégis bebújjak mi a mellé, most már valószínűleg forgolódás nélkül nyomná el az álom, de vajon nért kellett ezeket az uncsi jelentéseket a macskóba rejteni? Még csak nem is valamit szene volt az illető, hanem csak egy sima, megzakkant melós. Letettem az első lapot, átfutottam a következőt. Közösséges papírlap volt, valószínűleg a főorvos vagy a betegfelvevő kézzel írt feljegyzéseivel. Egzitált állapotban behozott beteg. Atipikus parafrénia gyanúja. Az állapot oka ismeretlen. Kezelt égési sérülések az arcon és a nyakon, hegedő vágott sebek mindkét kézen és lábon. A beteg 1939. január 24-én kis aranyos közelében túrázva eltűnt. 1939. május 8-án találtak rá eszméletlen állapotban egy aranyos marót melletti réten, súlyos égési sérülésekkel és vágott sebekkel. Mezitláb láb volt, de ruhában háromhetes kórházi kezelés után rossz lelki állapotára és fokozódó pszichózisára való tekintettel intézetünkben történő elhelyezését javasolták. Ez már érdekesebbnek tűnt. Ha igaz, amit írnak, valószínűleg elrabolták és heteken át kegyetlenül kínozták a szerencsétlent. Nem csoda, hogy dili házban kötött ki. Megdörgöltem a szemem és a harmadik lapért nyúltam. A beteg továbbra is apatikus állapotban van, kommunikálni csak ritka esetekben hajlandó. Erős fóbiás neurózis vagy paranoid pszichózis tüneteit is mutatja. Különösen hevesen reagál a villanyvilágításra, a lámpa meggyújtása esetén félelemrohamok törnek ki rajta, kiabálás és vegetatív tünetek kíséretében. A kommunikációs kísérletekre nem reagál, vagy nem a feltett kérdésekre válaszol. Szűkszabú kijelentései jól kidolgozott téveszmerendszerről árulkodnak, ami inkább paranoid pszichózisra, mint parafréniára utal. Folyamatosan erős szalongás jeleit mutatja, veszélyben érzi magát. Több mint három hónapon át, január végétől május elejéig, kétségkívül extrém stressznek volt kitéve, ami nyomot hagyott az idegrendszerén. Egyidejűleg mélyebb pszichopatológiai zavarok jelentek meg és fejlődtek ki, egyelőre kérdéses, Paranoid skizofrénia, paranoid pszichózis, parafrénia. Kiszállt a szememből az álom. Izgatott, hogy alakul ennek a szegény Fischernek a további sorsa. A diagnózis bizonytalan, a kezelés problematikus. A magasabb életkor parafréniára utal, de ennek erősen ellentmond, hogy a kidolgozott téveszmerendszerhez nem társul semmilyen értelmi defektus vagy egyéb tünet. Inkoherens aszociációk, érzelmi ambivalencia. Hidroterápia nem alkalmazható a még nem gyógyult sérülések miatt. Az égési sérülések az arcon, a kézen és a mellen nincsenek élesen körülhatárolva, alakjuk határozatlan. Eredetük ismeretlen, nem egy forró tárgy érintése nyomán keletkeztek. A vágott sebeket láthatólag nem kés vagy más pengély okozta, mert mélységük és szélességük is jelentős eltéréseket mutat, a jelek szerint többféle eszköztől származnak. Inzulinkomatikus terápiát javaslok. A rövid feljegyzést egy bizonyos dr. Grahula szignálta. Más volt a kézírás, mint az előző lapon. Valószínűleg több szakember is foglalkozott a szerencsétlennel. Nem tudtak pontos diagnózist felállítani, szakmai kihívást jelentett számukra a beteg. A következő lapon jóval hosszabb volt a szöveg, a dátum pedig 1939. július 12, tehát Fisher már több mint egy hónapja az intézetben volt. Az éjjel zivatarral kísért heves felhőszakadás volt. Az ügyeletes ápoló telefonon egy beteghez hívott, akit nem tudott lecsillapítani. Azt is bevallotta, hogy megrémítette Fischer viselkedése. A beteg aránytalanul hevesen reagált a villámlásra, ordított leküzdhetetlen félelmében és az ágy alá bújt. Mivel a vihar miatt áramszület volt, az ápoló bekapcsolt elemlámpával lépett be a szobába. Ez a fény még extrémebb reakciót váltott ki a betegtől, vegetatív tünetekkel, bevizelés, szégletörítés, hányás. A beteg ezután sokos állapotba került. Félelme annyira intenzív volt, hogy a szervezete összeomlott, és fennállt a halálos miokardiális infarktus veszélye. Megérkezésem után azonnal szedatívum alkalmazását rendeltem el. A beteg valamelyest megnyugodott, kataton állapotba került, és töredezetten beszélt. Újfent meglepett téveszmerendszerének és halucinációinak terjedelme és kidolgozottsága. Ez a szimptóma paranoid pszichózisra vagy paranoid skizofréniára utal. Említésre méltó, hogy látási, hallási és tapintási halucinációit következetesen a múltba és a hegyi környezetbe helyezi, ahol eltűnt. Nem nevez meg konkrét elkövetőt, aki eltűnése és sérülései mögött állna. Magyarázatai zavarosak, logikátlanok, és nyilvánvalóan a tévképzetek szférájába nyúlnak. Ugyanakkor méltó a kidolgozottságuk, szofisztikáltságuk és összefüggésrendszerük. rendszerük. Pszichiátriai szempontból rendkívül specifikus esetről beszélhetünk, amelynek bizonytalan és ellentmondásos a diagnózisa. Az eddig alkalmazott inzulinterápia, módosított formája is, hatástalannak bizonyult. Bini Cserletti féle elektrosok terápiát rendelek a páciensnek. Mi a jó Franz történhetett ezzel a Fischerrel? Tűnődtem, miközben a következő lapért nyúltam. Valami beszippantotta és fogva tartotta, hogy három hónap után testi lelki roncsként köpje vissza ebbe a világba. De hova szippantották be, és mi történt ott vele? Már csak két lap volt hátra. Mindkettőn Grahula doktor kézírása. A határozott, magabiztos hangnemből ítélve ő lehetett a főorvos vagy az igazgató. Mindkét jelentés meglehetősen tömör volt. Az elsőn 1939. augusztus 20-ai keltezés szerepelt. Az elektrosok terápia hatástalan, a téveszmék és az affektív állapotok nem szűntek meg. Az ilyen típusú pszichopatológia összes terápiás lehetőségét kimerítettük. Mérlegelek egy új kezelési eljárást, a Freeman-Watz technikával végzett transzorbitális lobotómiát. Intézményünk személyi és műszaki felszereltsége azonban ilyen beavatkozást nem tesz lehetővé, ezért felvettem a kapcsolatot dr. Richterrel a Pozsonyi Pszichiátriai Klinikán a beteg átadása ügyében. A másik feljegyzés 1939. augusztus 29-én született. Dr. Richter a téveszmék és halucinációk pontosabb leírását kérte, Részint ezokból, de főleg azért, mert ez a rendkívüli atipikus eset a lehető leghitelesebb dokumentálásra érdemes, fonográf segítségével szellaklemezekre rögzítettem Walter Fischer megnyilatkozásait. Igyekeztem kérdésekkel támogatni abban, hogy a lehető legpontosabban mutassa be bizarr és szokatlan téveszmerendszerét. Mivel a beteg állapota a kezelés ellenére tovább romlik, nem vesz magához ételt, a prognózis pedig negatív, További hangfelvételeket fogok készíteni. Ha a politikai helyzet megengedi, a feljegyzéseket és a dokumentációt elküldöm dr. Richternek. A régi lemezek. Fischer beszél rajtuk. Nyeltem egy nagyot izgalmomban. Kezemben volt a nagy fogás, én idióta meg mit csinálok? Visszazárom a trezorba. Micsoda vérfagyasztó sztori. Egy őrült, hátborzongató elbeszélés a harmincas évekből. Kell lennél nagyobb durranás egy bloggernek? Semmi baj, nyugtattam magam, hétfőn elhozom a lemezeket. Megint megvárom az ebédszünetet, aztán kinyitom a széfet. De vajon miért maradtak ott, ha Grakula pozsonyba akarta küldeni őket? Hogy értette a politikai helyzettel kapcsolatos megjegyzését? A papírra pillantottam, és megakadt a szemem a dátumon. 1939, 8. Hó 29. Na igen, három napra rá a harmadik birodalom megtámadta Lengyelországot, és kitört a második világháború. Ez Szlovákiában is felfordulást okozott, képlékeny lett a helyzet, háttérbe szorultak az olyan kérdések, mint hogy végezzenek-e lobotómiát Walter Fisheren vagy sem. Ráadásul egyre gyarapodtak a zsidó ellenes intézkedések, az intézetben is biztosan történtek személyi változások, hiszen sok zsidó lehetett az orvosok között. Bárhogy történt is, a lényeg, hogy a hangfelvételek itt maradtak. Valamelyik orvos, talán maga Grahula a zárta a papírokat és a lemezeket, mert értékesnek tartotta őket. Ki tudja, mi lett az intézet sorsa a háború alatt és után. De gondolom, legkésőbb a hatvanas évek évektől már üresen enyészet, vagy maximum raktárnak használták. Letettem a papírokat az asztalra, kikapcsoltam a zenét, és bevonszoltam magam a hálóba. Az izgalom ellenére is erőt vett rajtam a fáradtság, de még ez sem tudta elűzni az agyamban megállíthatatlanul zakatoló gondolatot. Mi lehet a felvételeken? Mit mondhatott Walter Fischer? Álomba zuhantam. A kimerültség pillanatok alatt teljes győzelmet aratott felettem. Igaz, volt, mint kipihennem. Félálomban még felbukkant az elmémben valami meghatározhatatlan, ám agasztő nüansz, amitől már-már felébredtem, mert éreztem, hogy fontos, hogy valami tényleg nagyon fontos. Ám mire a tudatom annyira kitisztult volna, hogy képes legyek bármit is tenni, könyörtelenül belezuantam az álomtalan alvásba. Arra ébredtem, hogy az orromat kopogtatják. A szokásos reggeli szertartás mi a gyakran ehhez folyamodik, ha úgy ítéli meg, hogy ideje fel kellnem. Először csak vár, hát, ha felébredek magamtól, csendben fekszik, és csak néz. Amikor aztán elfogy a türelme, odabújik hozzám, és puha újbegyével megkopogtatja az Orrom hegyét. Így ébresztett az első együtt töltött éjszakánk után, és azóta ez a bevet rituálink, ha miát elborítja az érzelem, vagy ha valóban túl sokáig alszom. Elfordítottam a fejem, és megpróbáltam az ágy szélére húzódva menedéket keresni. Korai még a felkelés, hiszen csak az előbb aludtam el. Ébresztő mormotta búgta a fülembe fél tizenegy. Mint hogy nem reagáltam, folytatódott a kopogtatás. Mi a nem tágít, ha egyszer valamit a fejébe vesz? Felfogtam, hogy itt minden ellenállás hiába való. Mormogtam valamit, és nagy nehezen kinyitottam a szemem. Mi a kedves, ragyogó mosóját láttam magam előtt, a napfény játszott barra haján? Mint mindig, most is azonnal megbocsátottam, hogy felébresztett. Egyrészt már gyönyörű volt, de még inkább azért, amilyen vidáman szeretettel mosolygott rám. Ő igazán szeretett engem. Én meg cserébe. De nem akarok spoilerezni. Tehát adott egy kellemes szombat reggel. Mi a ágyba hozta a teát és a mákos tekercset, heverésztünk egymás mellett, csak mi ketten. Walter Fischer eszembe se jutott. És ez nagyon is jó volt így. A legkevésbé sem hiányzott a jelenléte a gondolataimban. A verőfény szép lapot ígért, de tizenegy után vigasztalan szürkeség borult a városra. A résnyire nyitott ablakon beáramló nyírkos levegőből ítélve első vonult el a közelben. Mi a ebédfőzéshez készülődött, nekem a porszébózás és a portörlés jutott. Nem ellenkeztem, előkaptam a fekete filipset és tologattam fel a lál kis lakáspadlóján. A zúgás elszigetelt a világtól egyedül maradtam önmagammal. Fischer és Grakula doktor visszalopogodott a gondolataimba. Király egy sztori, az már biztos. Bármilyen tragikus volt is a szerencsétlen Fischer rejtélyes története, alig vártam, hogy kitadjam a lenyúlt doksikat a blogomra. Azon gondolkodtam, milyen történetet kanyarítok köré, hogy minél ütősebb legyen, és nagy olvasottságot hozzon. Fontos a jó időzítés. Ha a szombat délelőtt ki van zárva, akkor nem letezik senki, de este felé, vagy holnap talán már működne a dolog. A hétvégi posztolás kétesélyes. Vagy felpörög a bejegyzés, vagy el -e. Jobban szeretem hétköznap kitenni az új anyagot, de ez túl nagy dobásnak ígérkezett, úgysem bírom ki hétfőig, gondoltam. De talán mégis megérné várni, mert hétfő már nálam lesznek a hangfelvételek, és ha azokat is odarakom a fotók mellé MP3-ban, az lesz az igazán komoly durranás. Letérdeltem, hogy benyúljak a porszívócsővel az ágy alá, de hirtelen elkapott a nyugtalanság. Valami nem stimmel. Mint a vízbe hajtott kő. Úgy bodrozta szét a gondolataimat ez az érzés. Mi a franc lehet ez? Finom leves illatszál a takarítási kötelezettségemet majdnem letudtam, akkor honnan ez a hirtelen feszkó? A háztartás vagy mi a nem adokod ilyesmire? Akkor tört rám, amikor a hétfőre és a lemezekre gondoltam. Ezzel lehet valami gebasz. Még az az éjszakai para is eszembe jutott, amitől majdnem felébredtem. Elfelejtettem volna valami fontosot a hétfővel kapcsolatban. De mégis mit? Oda megyek, dolgozom, ebédszünetben megint kinyitom a széfet, kiveszem és eldugom a lemezeket, aztán hazahozom őket tiszta sor. Hétfő, munka, széf, első emelet... Az első emelet. Hétfőn a melós csapat az első emelettel folytatja. Szétfúrják a padlót és a falat. Eltávolítanak minden beépített elemet. Szinte biztos, hogy a széfnek is neki mennek az irodában. Nem maradhatott. ott. Akadályozná a felújítást. Szétfúrják a betonágyat, talán nehéz fegyverzetet is bevetnek, előkopják a hegesztőgépeket is. De még ha egyelőre hanyagolnák is a trezort, akkor is jóval nehezebben férek majd hozzá. Egy-két is biztos ott marad az ebédszünet alatt is. Lehet, hogy a szépet nem dobják ki az udvarra, hanem a gyűjtőbe szállítják, értékes anyag. Akárhogy is, a lemezekhez nem jutok hozzá, legalábbis észrevétlenül biztos nem. Azt is nehezen tudom elképzelni, hogy a melósok oldalát ne furdalná a kíváncsiság, hogy mi lehet a szétben, és nem tesznek meg mindent azért, hogy megtudják. Rákattannak ők is a gondolatra, hogy hát a kincset találnak. Mia bedugta a fejét a hálóba, nem értette, miért zúgottam a porszívót olyan hosszan. Sok a por, kiáltottam, és buzgón tovább a csövet. Megvonta a vállát, megvolt a vélemény a gyakorlati készségeimről. Azt szerencsére nem tűnt fel neki, hogy milyen aklatott vagyok. Szóval hétfőn nem tudom megszerezni a felvételeket. Esélyes, hogy bukom a bulit. A kezembe tartottam a lemezeket, és most hagyom, hogy kicsusszanak belőle. Egy ilyen szenzáció? Nem, nem létezik. A fejemben már sorjáztak az olvasottsági, megosztási és kommentszámok, számok, amiket ez a szem hoz nekem. Erről mondjak le. Az öreg páncélszekrény meg a feljegyzések önmagukban is generálnak némi forgalmat, de a hangfelvételek nélkül nem lenne az igazi. Megszerzem őket bármi áron, horgadt fel bennem az elszentság. Elragadott a hív, vadabbnál vadabb gondolatok kergetőztek a fejemben. Ha nem csinálom meg a hétvégén, később bár nem lesz rá alkalmam. Tudtam persze, hogy ebből semmi jó nem származhat. Bele is borzongtam. De a gondolat már megszületett. Képtelen voltam kiverni a fejemből. Elhozom a villából a lemezeket, amíg még lehet. Mondani persze könnyű, bár ez tulajdonképpen mindennel így van. Ez azonban kifejezetten nehezített pálya, hiszen Mia előre örült a közös szombat estének, mint mindig. Nem tudhatta szegénykém, hogy lélekben a hajdani dili házban járok. Türelmetlenül várta, hogy megdicsérem az isteni finom ebédet. Valamit dünnyögtem is, de érezte, hogy nem szívből jött. Ennek ellenére megőrizte jó hangulatát, igyekezett kellemessé tenni a napot. Ebben nem sokat segítettem neki. Bár a sétában benne voltam, folyton a Húrban utcai villa járt az eszemben. – Hogy jutok be? Kitörjek egy fölszinti ablakot? morfondíroztam, miközben a park ösvényeit róttuk. Mia egészen addig boldogan csivítelt, amíg fel nem tűnt neki, hogy lélekben nem vagyok jelen. Soha semmit nem vetett a szememre, még ha nagyon elbaltáztam is valamit, pedig ez egy időben elég gyakori volt. Nem rinyált, nem piszkált. Édes drága Mia! Annál jobban furdalta leheti isperelt, amikor feladta és elhallgatott. Egy pillanatra megfordult a fejemben, hogy beavatom, de azonnal el is vetettem ezt a hülye ötletet. Még csak az kellene. Ha megtudnám, mire készülök, bezár a lakásba, és kise sem hétfőre hétfő reggelig. Túlzok persze, de érted, hogy értem. Neki állna leveszélni. Nem tudnám felvenni a harcot az ügyes érveivel, és végül valószínűleg otthon maradnék, hogy a betöréses lopás helyett megnézek vele egy trillert, vagy valami hegymászós filmet. Kapitális hiba volt, hogy akkor nem szóltam. Bocs, hogy folyton ide adok ki, nem tehetek róla. Mindig az jár a fejemben, hogy mi lett volna, ha. Ha akkor nem hallgatok. Ha nem megyek oda. Ha nem nyitom ki a széfet. A tévében hallottam egyszer, hogy mindenkinek van a fejében egy ilyen hurok, aki balesetet vagy valamilyen tragédiát okozott. Függetlenül attól, hogy magának ártott-e vagy másnak. Vagyis teljesen természetes, hogy így gondolkodom. És tudja, nem ez lesz az utolsó válaszút, amit szóba hozok a sztoriban. Fura, ahogy a végzet felé vezető úton milyen sok van belőlük, mennyi a kereszteződés, leágazás, váltó, és az ember mégis maga biztosan halad egyenesen a pusztulásba. Olvastam valahol, hogy rák kialakulásához 7 vagy nyolc kedvezőtlen egybeesés szükséges a szervezetben, vagyis csak nem tíz tényezőnek, tíz véletlennek kell pontosan a helyére illeszkednie ahhoz, hogy teljes legyen a gyilkos puzzle. Azt hihetnénk, hogy ilyen nincs. Ekkora pek nem létezik, hogy ez a tíz véletlen egy életen belül összeálljon konkrét mintává. De ha nagy sokasságot veszünk, jó sok embert, akkor simán összejön a kombó. Mindig akad olyan, akire a legképtelenebb, legvalószínűtlenebb egy belsés jut. Lényegében velem is ilyesmi történt. Csak más módon. A sok kedvezőtlen körülmény összefutott a klubban, megtalálta szépen mind a maga helyét, és együtt kialakítottak egy abszurd, de nagyon reális mintázatot. Szóval hazamentünk a kellemes szombatnak, annyi volt, csendes háztartásra váltottunk. Mia nem duzogott, nem rendezett jelenetet, nem az a fajta. Fogott egy könyvet, és bevonult vele a hálóba. Szarérzés, amikor ilyen rossz a kedve, de most nem tudtam mit tenni. Nem szeretem elkiabálni, ha készülök valamire. Nyugodtan tarts babonásnak, leteszteltem, hogy ha van valami blogolni való ötletem, amin elkezdek dolgozni, de túl hamar járatom róla a pofám, akkor nem lesz semmi az egészből.